Вийшли на Кардашинський берег, знайшли зарубаного кадета і зрозуміли, що бенкет тут закінчився. Гості пішли, мабуть, мити руки. І все без жодного пострілу і крику. І нарешті зустріли живу людину, яка трохи не постріляла їх з нагана. Це був начальник червоної застави. Товариш Швед розгорнув батальйон точно за уставом і повів на Олешки. «Годин за дві, мабуть, доведе, а застава мусить пильнувати і дати відсіч контрі, коли вона рушить із голої пристані через Кардашин». «Кажеш, шведа, не дожинимо?» Начальник застави був зляканий і розгублений не встигли ми з шведом зійти на берег і подушити контру, як усі наші шаланди повтікали в очерети. І що я робитиму?» Розповівши, що він робитиме, Данило знову сів до шаланди з своїми бійцями. Вони попливли до Олешок серед прикрої темряви, що мала переломитися на несміливий світанок. Знову дзвеніли, бриніли, сурмили комарі, допікали, дошкуляли, діймали. Жерли, гризли ар'єргард десантного флоту. І це значило, що не забариться й ранок. Небо зблякло, зорі зникли, вітрець пошарудів, загойдалася над водою пара, ніч посіріла вся раптом. Все стало безбарвне й страшне. Лун коляснув постріл з берега. Навіть вогонь видно було з гвинтівки. Далеко розкотилося по воді по очеретах луна. Ще блискали постріли. Одного поранено. Товариш Данило наказав не відповідати і натиснути на весла. Грибли веслами прикладами гвинтівок, кулі свистіли. На повному гоні завернули в в'єречок і віддихалися. Витерли піт, що одразу покотився по обличчях, напилися води з долонь і з корця і не встигли оглянутися, як уже був світанок. Він майнув від обрію до обрію, рожеворукий, глубоокий, торкаючи вершки верб, Починався липневий ранок у плавнях і над Херсоном, беззвучно, без теми, без заспіву. Світло лилося з гори, наче з високого джерела. В ранішній туман кущами блукав по чистій воді, і, мов за командою, здалеку заторохтіли гвинтівки й кулемет. Гупнула важка гармата. Швед повів на штурм сказав Данило, виждавши ритмічну паузу. Гребців не треба було підганяти. Попереду з води спалахнула ураганна стрілянина. Її повторювала і підсилювала луна з усіх усюд. Миколаївський матроський загін пішов на десант, сказав Данило, почуваючи справжній страх і як хоробра людина, не показуючи страху. Вибухали ручні гранати. Крики, зойки лунали звідусіль. Шаланда товариша Данила виїхала на кінські води, щоб стати до бою. Дала бортовий залп з усіх десяти гвинтівок. Біля стерна сидів командир, маневруючи шаландою. Ескадра миколаївських псевдоматросів нараховувала всього кілька шаланд та каюків, а решта не дійшли до Олешок і висадили десант десь на мирному березі, щоб виспатися в житах та рушати пішки до Миколаєва.